Jabul 116 dari ayat 1 sampai 19. Aku kasihi akan Tuhan kerana dia telah mendengar suaraku dan permohonanku. Kerana dia telah menundukkan telinganya ke arahku, maka aku akan menyerunya seumur hidupku. Azab maut telah mengelilingiku dan seksa kubur telah mencengkamku aku. Menanggung kesusahan dan kedukaan, lalu aku menyuruh nama Tuhan, ya Tuhan, aku merayu kepadamu, selamatkanlah jiwaku. Tuhan penuh kasih kurnia serta benar, ya Allah Tuhan kita penuh belas kasih. Tuhan memelihara orang yang tulus, ketika aku ditindas, Dia menyelamatkan aku. Bertenanglah kembali wahai jiwaku, kerana Tuhan baik kepadamu. Engkau telah melepaskan jiwaku daripada maut, mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tergelincir. Aku akan melangkah di hadapan Tuhan di alam orang yang hidup. Aku percaya, maka aku berkata, aku ditimpa keajapan teruk. Dalam kedokaanku, aku berkata, semua manusia berdusta, apakah yang akan ku persembahkan kepada Tuhan? Untuk segala kebaikannya kepadaku, aku akan mengangkat cawan penyelamatan dan menyuruh nama Tuhan. Aku akan menunaikan janjiku kepada Tuhan di hadapan seluruh umatnya. Sungguh tinggi nilainya di mata Tuhan, kematian orang waraknya. Ya Tuhan, sesungguhnya aku hambamu. Aku hambamu seperti ibuku dahulu. Engkau telah membukakan ikatanku. Aku akan mempersembahkan kepadamu korban kesyukuran dan akan menyuruh nama Tuhan. Aku akan menunaikan janjiku kepada Tuhan di hadapan seluruh umatnya, di balai-balai rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, wahai Betul Megadis, pujilah Tuhan.